Asante, tena wasikilizaji wetu. Hii ni radio Abaguzi Global. Tuwaletea mpango utaratibu wa mpango ambayo tumekuwa nayo. Ni mpango ya neno tasimama. Na hivyo asubuhi hii ya leo jioni ya leo kwenyu ikiwa ni jioni ama usiku tunawakaribisheni katika mpango huu wa neno litasimama na ya kwamba popote pale mnapoendelea kututegea, wasikilizaji wetu tunawakaribisha sana pia tunafurahia kuweza kuona barua zenyu mnazo kututumia kila wakati mkituelezea ya kwamba mnatupata kwa usawa na bila kupoteza wakati ningekukaribisha tumkaribishe Mungu wetu asubuhi ya leo jioni ya leo ama usiku wa leo kwenyu ili tuingie katika mipango hii na yeye aweze kuwa pamoja nazi ebo tuweze kuomba Baba wetu uliye binguni. wewe unaokaa huko binguni mahali patakatifu sana na pia unakaa ndani ya mioyo yetu tunakukaribisha ili wakati huu na siku hii ya leo uweze kuwa miongoni mwetu naweze kuwabariki wasikilizaji wetu wa radio hii yetu ya Baguzi Global Radio katika ulimwengu mzima kila mahali wanapoendelea kututegea tunaombea pia radio hii kwa njia pekee ili baba wa biguni uendelee kuifanikisha na matatizo yanayoleta na shetani hapa na pale ukaya tatue ili neno lako liweze kuendelea kupitia kwa radio hii ya Baguzi Grobo Radio na zaidi ya hapo tunaombea wasikilizaji wetu hatuwezi kusahau kuombea mataifa ambaye yanakumbwa na shida nyingi hapa na pale tunaomba ili uweze kuingilia kati na hasa utaalisha watu wako kwa kufunga historia ya ulimwengu huu ambaye kumeweza kuadia na inaonekana ni wenyu ni wachache sana walio tayari ili unapofunga historia ya ulimwengu huu waweze kuwa upande wako tunakuomba hata na sisi tutaalisha na zaidi tunapoanza mpangilio huu na tunapoendelea nao endelea kufanikisha kadri umeendelea kuwa pamoja nasi tangu tulipo anza mpango huu mpaka sasa hivyo tunakuambia na tunakukaribisha manake wewe ndio unaojua yote tunakukaribisha kwa njia ya pekee tunapoanza hadi tamasha kanitumie kama chombo na roho wako akawa akaendelee kuwahudumia wote wanaponisikiliza pote ulimwenguni Haya ndiyo maombi ya unyenyekevu tunao yaomba kwako. Baba, tubarikie na utufanikishe katika yote. Kwa jina la yeke Yesu mukozi wetu tumeomba na kuamini. Amen. Basi wapendwa wasikilizaji wetu tunaendelea na mpangilio wetu wa neno Ambalo tunajua neno hili limesimama na linaendelea kusimama na litasimama. Na nikiweza kualetea tu mkutasali wa yale ambaye tulikuwa tunaendelea kuona. Tuliona inchi ya Misri ambaye Mungu na kuifanikisha sana kupitia kwa mtumishi wake Yusufu. Wadi, wakati uliwadia ya kwamba aliweza kuwafanya wote wa Misri kuweza kuwa waaminifu kwa serikali na mashamba yao yote yakawa chini ya serikali ama ya Fero na ikawa sasa kila mmoja anafanya kazi kwa serikali na kutoa sehemu moja a ya vitu ambazo wanazipata kwa shamba na walipeana mashamba yao kwa sababu ya njaa mifugo yao na ikawa sasa wanafanya kazi kwa serikali. Lakini wana waisraeli ama wana wa Yakobo ambaye waliletwa hapa na Yusufu hawakuweza kuingia katika mipangilio hii. Ukweli ni ya kwamba kwa sababu ya Yusufu wao waliweza kuwekwa mahali pazuri na wakaweza kupata viva mbele ya bveri ya farao hata wakaweza kuondolewa mambo ya kutoa kodi na ndipo basi huyo mtu ambaye kupitia kwa Mungu wake, eh, ambaye kupitia kwake Mungu alibariki na kufanikisha Misri, farao alikuwa amefahamu hivyo. Lakini baadaye aliyependwa na aliyeweza kufanikisha nchi hii ameenda kaburini na ndipo kukaja mwingine ambaye hakuweza kuwa namjua lakini si ya kwamba haku mfahamu bali aliweza kutaka kuzika yote alioweza kuyafanya huyu ta na ndipo basi tukaona kwa sababu wana wa Israeli mwanzo walikuwa wametapakaa kila mahali na kuweza kupata kibali kuishi popote pale wanapotaka katika nchi ya Misri ijapokuwa sehemu yao ilikuwa negoshen basi walikuwa wamekuwa na hekima ya hali ya juu kufanikisha nchi hii kwa maarifa na ujuzi lakini huyu mfalme akataka kuzika yale yaliyofanywa na Yusufu na kuweza kufanya hawa wana wa Israeli kuwa watumwa ndipo akaweza kuambia watu wake waweze kushughulika na kuweza kuweka watu hawa utumwa wakae ili kusije kukawa kunatokea vita wakajiunga na wengine na wakaweza kutoka katika nchi ya Misri na waliwatesa na walipoendelea kuwatesa hivyo walivyoongezeka na wakawekewa wasimamishi ili waweze kuwa watumwa na wakajenga miji miwili mikubwa katika Misri na wakaendelea kuenea sana na ndipo basi akachukishwa na jambo hili la wana wa Israeli na akaweza kufanya maisha ya wana wa Israeli kuwa machungu kwa kutengeneza matrifari na kazi zote walizowatumishi zikawa ni za kuwaletea uchungu. Lakini kama vile Mungu akiwa nawe hata ukifanya lolote lile Mungu bado anaendelea kujidhihirisha ya kwamba yeye hashindwi. Shetani anaweza kuwa na mipango mipango mibaya ya kuangamiza wewe, ya kuangamiza nyumba yako, ya kuangamiza familia yako lakini Mungu bado ako katika hali ya uungu anashughulika sana kuona ya kwamba hata kuokoa na ndipo basi mfalme akatoa agizo kwa wale wazalizaji ili msichana mwanamme anapozaliwa waweze kuwa. Lakini hao wake walikuwa wanamcha Mungu na hawakufanya hivyo. Na ndipo basi unapoangalia waliokoa wa watu wote. Na ndipo akaauliza fautungu. Ni kwa nini basi nimewaagiza muwe wana vijana wanaume na mnaendelea hifadhi Ukisoma vizuri katika kitabu hicho cha mwanzo cha kutoka unaona ya kwamba ni kwa sababu walikuwa wanamcha Mungu. Na wakati huo huo kawa na, na mwanamke aliyoitwa Josebedi. Josebedi alikuwa ni mke wa Amlam. Naye akapata mimba na akamzaa mwana. Na mwana huu alizaliwa wakati sheria hii imeenda mbele na ndipo akamficha kwa miaka kwa, kwa wiki kwa majuu uh, miezi mitatu kumradi na ndipo ni kwa sababu aliona ni mtoto mzuri hakuogopa amli ya mfalme lakini baadaye aliona hawezi kumficha tena akatengeneza akitengeneza vizuri ikiwa ehhe kimaye andaliwa vizuri na akaweza kuweka mtoto yule na akaweza kumepeleka mtoni karibu na mto akamficha mahali pale. Hangeweza kukaa pale manake ingeonekana na mtoto angepatikana wote wangeuawa. Na ndipo basi wakati ule ule alipomwacha pale Miriam akawa anamwangalia kwa mbali na kukawa na malaika kumbe wa, waangalie zaji waliokuwa muangalia bila kuonekana. Wakaweza kumuelekeza dada yake mfalme katika sehemu ile na akaweza kuona kisabina kile ndipo tunaona ya kwamba akapata ni mtoto pale na katika kulia kwa mtoto akaweza kupata hu, kumuonea huruma hapo hapo Miriam mara moja akakimbia akamuuliza je, ungependa nikuletee Muibrania kunyenyezea mtoto huyu na alipopewa kibali akakimbia kwa mamake akamwita na mamake alipokuja akapewa mtoto huyo na akaambiwa ni nyenyesee huyo mtoto na nitakulipa kumbe maombi ya mama aliyeweka mtoto pale ilijibiwa na mara moja tukaona ya kwamba akalea mtoto yule akimuelezea juu ya muungu wa Israeli akiendelea kumfundisha mafundisho ya ungu. kumbe mungu ni wa ajabu wapendwa yule mtoto akalewa vizuri na akaweza kujua upendo wa mungu na zaidi ya hapo tunaona ya kwamba akakuwa Iweza kutengwa kabisa na kuonyeshwa juu ya ma, mipango mibaya ya Misri na tunaona mpango wa shetani wa kuwaua watoto wale waliokuwa kuanzaliwa pale ikaweza kushindwa na mpango wa Mungu mara nyingi shetani anatupangia mipango mibaya mara nyingi shetani anatupangia mipango Kutubomoa lakini Mungu anaendelea kusaidia ili tuweze kujua na kufahamu kweli ulioko juu ya uhu na upenzo wa Mungu na ndipo basi wakati huo huo naendelea kuangia kuna ya kwamba yeye akaweza kuwa mhandi miaka miwili akakushwa farao na hapa ndipo tu eh, Mungu anasaidia kina mama waweze kuelewa hasa wajibu wao wa kulea watoto jinsi navyowapasa na hata watakapokuwa watu wakubwa hawataacha njia ile. Ndipo basi wakati huu tunapoendelea kuangalia kila mwa mama alie na responsibility ya kulea watoto wake katika tabia yako ukiwa mama katika maisha unaoishi ukiwa mama hata ukiwa baba watoto wako wanaiangalia na wataiga na zaidi utawasaidia katika siku za uzoni. Ipo unakumbuka ya kwamba Mungu anasema ya kwamba kila tendo tunalo litenda na kila wazo tunalo lianza yeye anawafikishia watoto wetu uvo, uovu wetu ama uzuri wetu kutoka kizazi cha tatu na cha nne kwa wale wanaompenda na huku wakati sheria zake basi Musa kwa sababu ya kulewa kwa njia iliyostahili hata alipoingia katika ikuru aliweza kukuta juu ya miungu na akaweza kuwa ni lazima aweze kuabudu miungu yule lakini ali, ali, aliweza kujitenga nayo na katika mfalme huyu aliyeitwa Fero wakati huu Alitaka kumwachia sana dade, uh, huyu Musa kiti cha enzi lakini uh, Musa alikuwa already amefundishwa juu ya ukweli wa Mungu na akaendelea kusimama. Hivyo ninataka uweze kufahamu ya kwamba katika sheria ya kuwaua watoto wa wanaume wa ilikuwa ni mpango wa shetani na Mungu hashindwi. Aliweza kubadilisha jambo hili na ikawa sasa mfa, mtoto aliyehusika ambaye shetani alikuwa anakusudia amuue ameingia katika ikuru na anaendelea kufanya kupata elimu ambaye ingemsaidia katika siku za uzoni kuongoza watu wa Mungu basi yeye akafunuliwa na Mungu ya kwamba yeye ndiye mkombozi wa wana wa Israeli na hata wazee wa, wa wa Israeli waliweza kufundishwa haya akaona ya kwamba kuwa mtoto wa dada yake mfalme kungeweza kumzuia kuweza kuokoa hao watu na ndipo basi akaweza kuwa amepinga kabisa mambo ile ndani ya maozo yake na kupitia kwa ile elimu aliyoweza kufundishwa na wazazi wake alipenda kumwabudu Mungu wa kweli na hata kule katika ikuru aliweza kuendelea ujifundisha juu kuwaelezea wale makuhani juu ya Mungu wa kweli Unapoangalia ya kwamba Kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima alikataa katakata kuweza kuitwa mwana wa Farao na akaona ya kwamba ni vizuri kuitwa kwa jina la Mungu kuliko kuitwa uh, kupewa utajiri wa Misri maana aliona hii yote ilikuwa ni bule na ndipo akaamua kuteseka na watu wa Mungu na ba, badala ya kuweza kufurahia tu ma, maisha ya ulimwengu huu ya kwa muda na ndipo basi kwa sababu yeye alikuwa anajua mwisho wa kutumikia Mungu itakuwa ni nini na ndipo basi wapendwa mtoto huyu atatumika na Mungu kwa njia gani unapoangalia ya kwamba alipofikisha mie, em, alipofikisha miaka arobaine akaweza kuona mmoja akidhulumiwa katika nchi ile ambaye alifahamu waibrania ni ndugu zake na kwa mkono wake akataka kutimiza lile jambo ambalo Mungu alikuwa anataka afanye lakini tunaona Musa alikuwa anajaribu kuokoa hawa kwa nguvu zake lakini mipango ya Mungu haikuwa hivyo mipango yake ya kuwa huyu mtu baadaye alipata mwingine na kaweza kujaribu kuwapatanisha lakini akawa kube hata hawa wana wa Israeli aliokuwa anataka kuwaokoa hawakujua ya kwamba yeye ndiye angekuwa mwokozi wao lakini ndipo tunaona ya kwamba akaweza kufanya jambo lile alilolifanya la kumua Mmisri limejulikana mfalme akataka kumwangamiza huyu Musa lakini Musa akatoka na akaweza kutoloka ndipo basi kumbe hapa ndio ameenda jule ya kuweza kutolewa yale yote aliyokuwa nayo ya Misri aweze kukuwa na yale ya Mungu. Basi sehemu ya pili tunaendelea kuangalia vile mambo yatakavyokuwa Kwa sababu yeye ametoka sasa katika ikulu amekimbia na hakuwa na njia ingine ila kukibia kwa ajili ya uhai wake. Lakini tunaona ni nini lilomfanya hapa? Hii ni mpango wa Mungu kwa sababu yeye alikuwa anataka kutumia njia kama zile zile ambaye babu zake walitumia hapo mwanzo. Ibrahimu alitumia hali ya mwili huweza kupata mtoto. Isaka alitumia hali ya mwili kutaka kumbaliki Esau e, badara ya Yakobo. Yakobo naye ya alitumia mwili kuchukua uzaliwa wa kwanza badala ya kungojea Mungu na akaweza kupata utungu mwingi wa kutoroka kwao na kuachana na mama yake ambaye baadaye hakuweza kumuona. Na sasa tunaona pia wana wa Israeli walitumia hali ya mwili na kutaka kuzuia ndoto za Yusufu lakini kumbe wao wenyewe ndio watakao kuja kuhitimiza na wao walifanya yale ambayo walikusudia Mungu akaibadilisha kuwa nibarak, ni baraka. Sasa Musa naye ambaye aliitwa Musa kwa sababu alitolewa kwa maji, ametumia hali ya mwili ya kujaribu kuokoa ndugu zake, lakini kumbe ameingia katika mtego ule ule ambaye ulikuwa uh, uh, wazazi uh, babu zake walikuwa wameingia ni kwa nini Mungu aliruhusu jambo lile? Kwa sababu Musa hakuwa tayari kuweza kutumika kwa njia ungu bali alikuwa naona kwa sababu ye ni mkuu wa vita na aliweza kuwa na ujuzi na hekima na nguvu angetumia uwezo wake wa kimilitari kuweza kuokoa wana wa Israeli Kabra ya wewe ya ye kuweza kuwa kiongozi halisi ni mpaka aweze kufundishwa juu ya kuti Mungu na ndipo anapofundishwa kumti Mungu aweze kuwa akimtegemea huyu Mungu kwa moyo wake ambaye Mungu huyu ndiye anaopeana hekima na anayejua njia za kuokoa na ndipo basi tunaona ya kwamba yeye akaweza kuondoka katika ikuru akaitwa kutoka ikuru akampeleka katika katika jangwani kulisha wana kondoo ili amfundishe jinsi atakavyoendelea kutunza wana wanadamu ambayo wameitwa na Mungu na katika hali ya kuishi pale midiani na kuendelea kukaa na wana kondoo Kuliweza kumfundisha Musa juu ya kunyenyekea na juu ya kuwatunza wana kon, kondoo na yale yote yaliokuwa amejifundisha kule kwa eh, ikulu ambaye ni ya ku kuwa, ya kuwapenda wa Misri na kupenda mambo ya Misri hata kuweza kuwa katika hali ya mstari wa mbele wa kuchukua usukani wa Misri Hae yote ilikuwa ni lazima iweze kutolewa katika mawazo yake na tabia yake Mungu wetu wa binguni aweze kuibadilisha ili iweze kuwa vile ye Mungu alivyokusudia. ndiposa wapendwa wakati mwingine Mungu anaachilia mambo mengine magumu sana inatupata katika maisha yetu ili iweze kuwa ni funzo kwetu na iweze kututaharisha Kutaarisha hata na wengine kwa ajili ya ufalme wa Mungu unaokuja. Mara nyingi huwa tunachukua nafasi kama hawa wazazi wetu wa kwanza kama Ibrahimu, kama Isaka, kama Yakobo, kuweza kutumia hali ya mwili, kuweza kujiokoa katika shida ambazo tumezipata, lakini badana ya kuweza kuokoka Tunakuta ya kwamba shida inaendelea kuongezeka. Ni wakati umewalia wasisi kunyenyekea katika mkono wa Mungu uliyohadali ili akatukuze wakati unapostahili. Maana yake mwili na damu haziwezi kamwe kulidhi ufalme wa Mungu wala matendo yanayotokana na mwili. Haitaweza kamwe kuingizwa katika ufalme wa Mungu. Hivyo Mungu anapenda na anakusudia wana wa Mungu kote ulimwenguni waweze kujitahalisha kwa sababu ya kuingia binguni. na kwa sababu Mungu anafunga historia ya ulimwengu huu Anataka na anakusudia wewe na mimi tunyenyekee katika mkono wake uliohodari ili akatukwese wakati unaofaa tutapitia katika mateso mengi katika familia zetu katika jamii zetu katika nchi zetu katika kanisa letu katika kila mahali lakini Mungu ameahidi ya kwamba anataka kutuondoa mambo ya ulimwengu kama vile alivyompeleka Musa katika jangwa kuondoa mambo yote yaliyokuwa ya ikuru aweze kuweka mambo ya uungu na wakati mwingine mambo ya uungu inaonekana kama ni mambo yasiyo ya maendeleo na imani ambaye Mungu anakusudia tuwe nayo ni imani ambaye inajulikana kama primitive faith ni imani ambaye inaonekana ni duni sana lakini ni imani ya kuamini neno la Mungu wapendwa wasikilizaji wetu tunaona ya kwamba Musa ambaye alikuwa sasa anataka kuwa mtu mwenye huruma anahurumia wanakondoo ambaye ni kusudi la Mungu na yeye mwenyewe asiye kuwa wakati ule kule Misri na huruma alikuwa anatenda kama vile anavyostai anavyoona inafaa sasa akawa ni mtu wa kuhurumia wanakondoo Akaweza kuondoa yote ambaye alikuwa amejifundisha katika nchi ya Misri na wakati na kubadilisha hali ikaweza kumspatia nafasi ya kuzungumza na Mungu na ikaondoa mambo haya yote. Na ndipo basi akakubali ukweli wote wa Mungu kama vile alivyokuwa. Unajua ukweli huu ulikuwa una, una, una kutoka ndani ya mawazo yake. Maana mama yake alimfundisha haya tangu kwanza wale wote ambaye Mungu amekusudia waweze kumaliza kazi duniani na wao hawajakuwa na tabia iliyo na ungu inaokubalika. Mungu anaendelea kuambia ikiwa unakosa hekima omba naye Mungu ataweza kukupatia katika Yakobo ni moja aya ni ya tano. Anasema ikiwa umepungukiwa na hekima omba nae Mungu apee haya wote atakupatia na ndipo Mungu kabisa hawezi kukubalia wanadamu. aweze kukaa vile alivyo ama wakolewe kulingana na mpango wake wanadamu mara nyingi tunataka sana kuokolewa vile tunavyotaka lakini Mungu ni lazima aweze kuondoa mawazo hayo ndani ya mioyo yetu, aweze kutupatia uokovu kadri ye mwene, mwenyewe anavyoona na kadri mpango wake ulivyo. Ndivyo wapendwa ningependa kuwasistisia hapa, ya kwamba iende ikawa mipango unaoipanga, kila wakati unapanga inapanguka, unapanga haifaulu nyekea katika mkono wa Mungu hodari, ili Mungu aweze kupangua mipango yako yote na kuiingiza katika mpango wake ambaye hauwezi kukosa kufauru. tabia zetu mbaya na maisha tunaoishi yasiyoweza kukubalika mbele za Mungu Mungu anaweza kuibadilisha na kutuweka katika utaratibu wake na kutufanikisha katika maisha haya. Wengi sana hawajajua ya kwamba Mungu Amewaita waachane na yale walionayo. Dipo wezo wao na nguvu zao ziweze kuondolewa, waweze kumtegemea Mungu na waweze kujua ya kwamba ni katika uungu akiunganisha na wanadamu wako ama na na na, na nadamu, anaweza kuaccomplish ama kuweza kutimiza wajibu aliyeweza kusudia Musa hata kama alikuwa amezungu kwa na ukuu kule Misri aliweza kukubali ya kwamba Mungu yeye ndiyo anaweza kumsaidia kukaa vile anavyostahili Dipo basi akaanza kuangalia milima aliyokuwa upokoa katika jangwa na akaweza kuona maumbile ya Mungu ikamfundisha jinsi uwezo wake ulivyo duni akaona nguvu za Mungu katika maumbile na ndipo akanyenyekea katika njia za Mungu na akaweza kuwa mvumilivu na akaweza kuwa mpole Ya kwamba Bibilia inasema katika ulimwengu mzima watoto wote ama wanadamu ambayo wameweza kuzaliwa katika ulimwengu huu hakuna aliyekuwa mwenyenyekevu kama Musa. Hakuna mtu aliyekuwa mpole kuliko Musa. Biblia inasema nini? Ukiangalia katika kitabu cha Hesabu mbili aya ya tatu Neno la Bwana linasema huyo Musa alikuwa mpole sana zaidi ya wanadamu wote ambayo wamewahikuwa katika uso wa nchi wa, wa nchi. Na ata hivyo alikuwa anaamini Mungu wa Yakobo. Na na miaka ilipokuwa inaendelea katika hali yake ya kuwa mfugaji mahali pale. Aliweza kuweza oh, kuendelea kufahamu zaidi juu ya Mungu huyu wa baba zake. Na malaika wa binguni wapendwa waliendelea kuwa pamoja naye katika njangwa hili na wakaweza kumfundisha juu ya Mungu zaidi. Na yeye akawa tayari kufundishika. Lakini wakati ulipokuwa unaendelea kuyoyoma mfalme wa Misri ambaye alikuwa anatafuta kuwa Musa ikikumbukwa ya kwamba yeye ni ule ule aliyotumika kuua watoto wa wana wa wali, kiume walipokuwa wanazaliwa na sasa alikuwa shetani amekusudia hata kama Musa amekua alikusudia kupitia kwa huu mfalme amuangamize Musa kabla Mungu hajatimiza malengo yake kupitia kwa huyu mtoto. Huyu mfalme akaweza kukusanywa na ndugu zake ama na babu zake kwa njia nyingine akaweza kukufa. Na alipokufa wapendo wa tunaona ya kwamba wana wa Israeli waliendelea kumulilia Yehova Mungu kwa sababu utumwa pale uliendelea kuwa mgumu zaidi na wakalilia Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Na Mungu kwa njia ya pekee akawakumbuka. Ukiangalia katika kitabu cha kuto, cha, cha, cha kutoka mbili wa utimilifu wa wa Mungu ulipo wadia Akaweza kuona ni vizuri aweze kuwaokoa na ndipo basi. Eh, tunaona ya kwamba utimilifu wa wakati ulipo ni lazima angeweza kutekeleza lile ambaye angeweza kulitekeleza. Na wakati huo huo ukiangalia pande ule Misri mfalme amekufa na pande huu mwingine Musa bado yuko, yuko yuko yuko nyikani anaendelea kulisha na ndipo Mungu akamtokezea. Ukiangalia katika kitabu cha kutoka tatu aya ni ya kwanza mpaka aya kama ya saba hivi. Neno linasema Wakati huo Musa alipokuwa analichunga kundi la Hethro. Jethro ambaye ni, alikuwa ni mkuhani wa media akaon akafika mahali ulipokuwa na mlima na maraika wa mbwana akamtokea katika mwale wa moto na kijiti kikawa kinaendelea kupata moto lakini hakiugui hakikuteketea kilikuwa kina moto lakini hakiteketezi na ndipo Musa akaweza kusoma kusema moyoni Wacha nigeuke nione ni nini hii maona haya makubwa na ndipo akashangaa ni kwa nini inachomeka na hakiteketei na ndipo Musa Mungu alipoona amegeuka Biblia inasema ya kwamba akamuita kwa jina lake akimuita Musa Musa naye alipoitika Biblia inasema Ya kwamba usikaribia hapa maana mahali hapa ni patakatifu uzivue vyatu vyako na ndipo yeye Mungu akajitambulisha akamwambia mimi ni Mungu wa baba Izako mimi ni Mungu wa Ibrahimu Mungu wa Isaka Mungu wa Yakobo mungu, Musa akaficha uso wake kwa sababu anaongea na Mungu Naye Bwana akamwambia nimeona mateso ya wana wa Israeli wale walio kule nchi ya Misri ani kilio chao kwa sababu ya wasimamishi wao nami sasa nataka kuweza kuwaokoa yeye kama malaika wa agano aliweza kujifunia kutoka kwa kupitia kwa wazazi wetu wa kwanza Ibrahimu, Isaka na Yakobo na Musa tunaona kwa sababu ya ku, ya hofu akaficha uso wake ndipo neno linasema e, yeye Mungu akaendelea kujidhihirisha kwake katika aya ya kumi na tatu Ukisaangalia kitabu cha kutoka kumina, tatu aya ya kumi na sita akasema mimi bua, ni bwana Mungu wa baba zako Mungu wa Ibrahimu Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo Musa akaficha uso wake kwa sababu aliogopa kumwangalia Mungu. Hivi ni kusema unyenyekevu na uvumilivu katika hali ya watu wa Mungu itaendelea kudihirika wanaposimama mbele za Mungu. Shetani mara nyingi anapoona mipangilio ya Mungu ya unyenyekevu na kuweza uvumikuwa na uvumilivu mbele ya Mungu analetea watu mambo counterfeit kabisa ya kuweza kusimama mbele za Mungu watu leo hawawezi kuleverent mambo ya Mungu wanakaa kana kwamba Mungu ni lika yao na ndipo basi sisi hatustahili kumwendea Mungu kana kwamba tunaenda kumwaamuru tunastahili kujua ya kwamba Mungu ni mtakatifu Mungu ni muwezo Mungu aliye na uwezo sisi hatuwezi kumwendea kama yeye ni mtoto wetu ama kama sisi ndiyo tunaenda kumuelezea yale ambaye anaestahili kufanya tunastahili kunyenyekea mbele za Mungu na kumheshimu Mungu na dipo, mwenyewe, kuwa, kuwa, kwa njia ya unyenyekevu na ndipo ukikumbuka Yakobo mwenyewe alipokuwa akitoka kwao kuelekea rabani huko katika nchi ya Mesopotamia Tunaona lilala mahali na mwishowe akaona ngazi iliyopanda juu malaika wakishuka na kuteremka. Na alisemaje? Unaona ya kwamba ali, alisema mahali hapa panatisha kama nini? Akasema hapa ni mahali pa Mungu. Akanyenyekea mbele za Mungu Yakobo na kaweza kushangaa ya kwamba ameona Mungu. Na ndipo ukiangalia katika kitabu hijo cha kutoka tatu aya ni ya 7 mpaka kumi Bwana akasema nimeona wat, matesa ya watoto wangu, nami sasa nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao. Nami ninasikia utungu wao na ninataka nishuke, nimeshuka ili niweze kuwaokoa kutoka kwa mkono wa wamisili na niwalete katika nchi hii ambaye niliyowaahidi baba zao enchi nao jaa maziwa na asali na nitawaondoa hao wote katika nchi hii nami na nipe watu wangu na kilio cha Mungu kilio cha wana wa Israeli kimeweza kumfikia Mungu na hivyo anataka sasa kuweza kuwaokoa kutokana na mateso wanaoteswa nayo na wa Na Mungu akasema kwa Musa, "Sasa mimi ninataka nikutume we ili uweze kwenda kuwaondoa watu hao katika mkono wa Farao." Musa akashangaa, tena kwa mshangao mkubwa. Akaweza kurudi nyuma. Dipo akamuliza Mungu, "Mimi ni nani ee hey, Yehova?" hata niweze kwenda kuwatoa wana wa Israeli katika nchi ya Misri. Ukiangalia katika kitabu cha kutoka 3 verses 11 pakachuelo Musa akamwambia Mungu ya kwamba mimi ni nani hata niende kwa Farao Ni toe wana wa Israeli kwa mkono wake? Ndipo Mungu akamwambia mimi nitakuwa pamoja nawe ndipo basi dhahiri ya kudhihirisha ya kwamba mimi niko pamoja nawe na ninakugongosa ili uweze kuwaondoa katika nchi ile ya kwamba utakapo wao watoa katika nchi ile mtakuja kuniabudu katika mlima huu Musa aliweza kuhesabu ya kwamba ye kwanza alitoroka pale alikuwa anahitajika kuwawa na anashangaa ni nini hii Mungu anasema aliona ya kwamba kuna shida nyingi lakini kwa sababu ya upofu wake na kutojua ambaye alijua hata hao watu wanaoenda kuwakomboa walikuwa hawajui na walikuwa vipofu haoni na wanakataa mipango ya Mungu aliweza kujua ya kwamba haa watu hata kwa sababu wamekuwa katika inji ya utumwa sasa inaonekana wamemsahau Mungu wa ah, mbinguni. Akasema kwa Mungu, "Je, nitakapoenda kwa hao watu na niweze kuambia Na waniulize. Eh, ni, eh, eh, na, na wakatawe kusadiki. ya kwamba Yehova wewe umenituma, mimi nita, wa, na waniulize wewe jina lako ni nani? Nitawaambiaje?" Kitabu cha kutoka sura ya kumi na tatu. Neno la Bwana linasema ya kwamba. Mungu akaulizwa swali hili na Musa Ya kwamba nitawaambia huyu ni nani na akaambiwa na, na akauliza na, nitawaambia jina lako ni nani ipo neno linasema Mungu akawambia. akamwambia Nemra waambie mimi niko niko ndipo nimekutuma ili uwezeweza kufanya yale na ndipo akaambiwa waambie hawa ya kwamba bu Mungu wa baba zenyu, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo yeye anaye nituma na waambie jina langu ni mimi ndimo Musa akaweza kuagizwa na Mungu ufikapo huko kwanza uweze kuwakusanya wale wazee walioko nyakati hizi na ndipo neno linasema ya kwamba Yehova akaweza kumtuma Musa safari ambaye angeweza kwenda kuwatoa wana wa Israeli na akasema utaingia pia kwa Farao na umwambie ya kwamba nimekutana ni na Mungu Tumekutana na Mungu wa, wa baba zetu na anataka utupatie ruhusa ya kuweza kwenda safari wi, wi, siku tatu ili tuweze kumtolea Mungu kafara. Katika kitabu hicho cha kutoka kumi aya sita. Ukiendelea mpaka aya kumi na nane. Ni ya kwamba akaambiwa kusanya wazee wa Israeli na uambie Mungu wa baba yenyu die Mungu wa wa Ibrahimu na ya, Mungu wa ya, Isaka na Mungu wa Yakobo amenitokezea na Nami nimesema ninataka kuwatoa katika mateso ya wana wa Misri na nitawapatia nchi niliyoweza kuahidia na ndipo basi wewe na, na wazee hawa mtaenda kwa mfalme na muambie ya kwamba mmekutana na Mungu wa wa, wa Israeli na wapatia wa ruhusa muende siku tatu kuweza kunitolea uh, kafara Mungu akaweza kumjulisha kimbele Musa ya kwamba farau atakataa kata kata juu ya mambo haya lakini ukweli ni ya kwamba yeye atakama atakata atakataa mimi nitakuwa pamoja nawe na ndipo basi tunaangalia akapewa ipangilio atakayeweza kupitia wakati wa safari yake kutoka jangwani kuelekea katika nchi ya Misri na akaelezewa safari yake ya kurudi ya kwamba wana wa Israeli hawata toka katika nchi hii ya utumwa bure Ujapo kuwa wametumika kwa miaka mingi bure ni lazima watakomba vitu kutoka kwa wana wa Misri na Mungu ataweza kuwapatia kibali mbele ya hawa watu na watatoka huko na fedha dhahabu na kila vitu vya damani ambazo labda Mungu alikusudia ziwe ndio malipo ya utumwa wao waliotumika kwa muda mrefu na ndipo basi Mungu akasema kwa Musa ya kwamba najua mfalme huyu Farao Belao hataweza kuwaruhusu kwenda zenyu hata kwa mkono wangu uliokodali nami nitanyosha mkono wangu Yehova akasema nikasifanye e, ishara kubwa na kufanya kupiga uh, Misri kwa mapigo makubwa mpaka baadaye atawapatia ruhusa mweze kutoka na ndipo basi wana wa Israeli watapata kibali na watatoka na mali nyingi katika sehemu ile. Na ndipo akaagizwa aka, aka Musa na Mungu ya kwamba uambie kina mama wote waombe vitu vya dhamani kwa hawa majirani wao na watapata kibali na wataweza kuchukua hizi mali yote. Basi Musa hata kama anaelezewa mambo haya yote, Ye anaona matatizo makubwa ambaye itapatikana njiani matatiso ambaye anajua wana wa Israeli na naye na anashindwa nitaelezea hawa nini ili waweze Na ndipo basi katika kitabu cha kutoka tunaona Musa anamuelezea Mungu kabisa ninajua hawa ni watu wenye watu shingo ngumu Hawatamiamini wala kusikia sauti yangu. Na watasema ni, ni uongo nilio nao wewe haukunitokea. Na ndipo Mungu mara moja sasa akamwambia Musa, "Ni nini hiki uko nacho mkononi mwako?" Akasema ni fimbo niko nayo tu Mungu. Akaambiwa, "Hebu tupa hiyo fimbo chini." bibilia inasema ya kwamba ile fimbu pale jangwani alipoiachilia chini ikaweza kuwa nyoka mkubwa. Na Musa akakimbia mbele ya ile fimbo yake ambayo imekuwa nyoka. Musa akaambiwa na Mungu, Hebu nyosha mkono wako ukashike mkia." Naye ile nyoka ikawa ni fimbo tena ili watu wale wakusudii ama watu wale Mungu aliye nanao kuwatoa katika nchi ya Misri na farao mwenyewe na wale wote ambayo watakuwa ni vikwaso katika safari hii ya ukombozi wa wana wa Israeli iweze kuwa inadhihirika kwao ya kwamba Musa ameweza kuitwa na Mungu Musa ametumwa na Mungu akaonyeshwa ishara hiyo na ndipo waweze kujua kube ni Mungu wa Yakobo, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo aliyeweza kukutuma. Ndipo basi mara akaambiwa hapo hapo, "Ewe ueka mkono wako katika kifua chako." Na alipotii mkono ule ukatoka ukiwa na ukoma. Na ndipo alipoambiwa rudisha tena mkono ule ukatoka ukiwa umepona. Hii ni ajabu ya kwamba unaweka mkono wako katika kifua chako hapo. Unatoka ukiwa na ugonjwa ule ambaye ni wa ukoma, ugonjwa mbaya. Anaambiwa rudisha tena mkono ule unapona. Na ndipo basi akaambiwa hizo ishara hizo zina kuweza kuwa convince na wasipokusadikii kwa ishara hiyo ya kwanza ishara ya pili watakuamini ndipo basi deepa akaambiwa hata ba ikiwa hawatasikiliza hiyo ni ya kwamba angalia fimbu hii yako iweze kuwa eh, eh iweze kutoka nje ya, ya mto na ndipo basi Musa hakuwa bado anakubana ana, anaelewa ni nini hili na ndipo akaanza kurahmika ya kwamba unajua mimi siongei vizuri ni mara ngapi wapendwa sisi tunapoitwa na Mungu tunaramika kama Musa na tunalamika tukimwambia Mungu unajua sisi tuna matatizo haya na yale kana kwamba Mungu mwenyewe yeye haelewi hayo. Wengine ni vipofu. Wanakataa kufanya kazi ya Mungu kwa sababu ya upofu wao. Wengine wana, wana ulemavu aina mbali, mbali Wengine wameweza kuingizwa katika ile mtego wa yule shetani. Na wanakataa kumtumikia Mungu kwa njia inayosaa kwa sababu walianguka. Biblia inasema ya kwamba, Mungu hahesabu haya yote na anayeelewa na bado upendo wake unaendelea kutusukuma ukituita kwa jina kwa kila mmoja kwa jina lake. Mungu anakuita, anakwambia mtoto wangu, hata kama dhambi zako zimekuwa nyekundu kama bedera, mimi niko tayari na niko radi kukusamehe tena kukutakasa kutokana na udhalimu wote. Anaahidi kabisa tena na tena ya kwamba tukiziunga madhambi zetu yeye ni mwaminifu tena ni wa haki na kutusakaza kutokana na udhalimu wote lakini bado tunaendelea kusimamisha sababu na hata tunapoona ya kwamba tumefika ukingoni wa kufunga historia ya ulimwengu bado hatuko tayari Mungu afunge historia ya ulimwengu tukiwa upande wake mambo haya ya hawa wazee wa imani yaliandikwa ya ili sisi nasi tunaposoma tuweze kujifundisha kwayo na tuweze kujua ya kwamba wakati unapoadia na Mungu ametuita tunapaswa kuitika bila kuangalia unyonge wetu tukijua ya kwamba katika unyonge wetu Mungu anaonyesha nguvu zake Unaona ya kwamba Musa haku hata kama ishara hizi zote zilionyeshwa hakuwa tayari bado. Sisi tumeonyeshwa ishara kubwa. Wengine hata katika nchi hii ya Amerika wako hapa. Na wakati ule walipokuwa wanapanga mipanga ama wana, wanaomba wakiwa katika mataifa yao walikuwa wanaomba kila wakati Mungu ningependa unisaidie nifikie katika nchi ya Amerika nikifika huko nitakuabudu nikifika huko nitakutumikia nikifika huko pesa zangu zitakuwa ni pesa zako nikifika huko nitakutolea zaka na sadaka nikifika huko nitaweza kufanya kusupporti kazi yako katika missionary work Nikifika huko nitafanya kile na kile. Lakini ulipofika huku wewe ukasongwa na mambo ya ulimwengu ya, ya, ya, ya, ya nchi hii hata kanisani hauwezi kwenda. Wapendwa Katika kitabu cha kutoka 4 aya ya kumi Mungu akasikiliza tena Musa akiongea na yeye. Akamwambia Mungu Musa, Musa akamwambia Mungu, haya yote nimeelewa na nimeona, lakini wewe unajua mimi kabisa. Ninasama, nina ninasita sita, sita ninapoongea. Siwezi kuongea fluently, siwezi kuongea vizuri, siwezi kuwa na sina sauti nzuri ya kuongea. Nipo Mungu akamuliza wewe un, una un, ni, ni, ni, ni nani aliyeweza kugumba wewe? Mungu akasema na ye ni nani aliyefanya hiyo mdomo? Ni nani aliyefanya wale wasiozungumza bubu wasiongee? Ni nani aliyofanya vipofu wasivio wasione? siyo mimi hao Bwana Mungu. Ndio ninaokuita na akamwambia mimi nitakuwa na wewe na nitazoongea na huo mdomo wako nami nitakufundisha yale utakao yaweza kuyasema Na ndipo vibilia inasema Hii ni changamoto kwako msikilizaji wangu na kwangu Na Mungu anasema Ulema wako upungufu wako ataendelea kukutumia kadri utakavyo kubali kutumika. Na ndivyo basi Musa akaelezewa katika kitabu hicho cha kutoka akaelezewa aya moja. ya kwamba mimi ndiyo ninaojua hayo yote. Ndivyo akaelezewa basi ondoka. Nami na nitakuwa pamoja nawe na nitakufundisha yale utakaosema. Unaona Musa akanyamaza akaona radha huyu Mungu amenizidi. Ndipo akamwambia, "E Mungu chabua mtu mwingine umtume. Mimi siwezi hiyo." Na ndipo basi akaambiwa, "Okay. Sasa we basi ondoka hapa. Enda utakutana na ndugu yako haroni Naye atakuwa yeye ndiye msemaji wako. Nami nitakuwa ni msemaji wako." Nitakueleza wewe na wewe utamueleza yale tokea Na ndipo unaona Mungu haku anasema hii kwa sababu alikuwa amekasiri amefurahi sana. Alikasirishwa na Musa. Na akamwambia nenda utakutana na Haruni. Na ndipo basi akaondoka na akaambia fimbo yako hii usiweze kuyacha maana kupitia kwa fimbo hii nitafanya ishara kubwa katika nchi ya Misri basi sheria iliyotolewa takatifu sasa ilishinda sababu zake za kutokuwa na hali ya kuongea na ile hali ya kunyenyekea ikawa juu yake na akaweza sasa kuondoka kwenda kufanya yale ambaye alistahili kufanya Mungu alifurahishwa na utifu wa Musa na akaweza kumnyenyekeza na akaweza kuona ya kwamba sasa anatosha weza kufanya kazi ambaye imekusudiwa kufanywa kupitia kwake na Yehova Mungu kila mwanadamu ambaye ameitwa na Mungu ataweza kufanya wajibu wake anapokubali kutii sauti ya Mungu atamfanikisha katika mipango alionayo kwako atakufanikisha na ndipo anakukwalifya uweza kufanya yale ambaye haiweze haiwezekani kwa mwanadamu kwa sababu ni katika unyonge wetu na ni katika udhaifu wetu Mungu anaweza kufanya kazi kama Musa angetumia nguvu zake ukweli ni ya kwamba Ange fauru katika mambo yale ambaye alikuwa aweze kuyafanya wakati mwanadamu anapojihisi kwamba ni mnyonge na ni dhaifu ndivyo Mungu anaingia na kumpatia nguvu na uwezo Hipo basi Musa akaondoka hapo akaenda kwa baba yake ambaye alikuwa amempa mke ya kwamba ye alikuwa already amepata mke kwa Jethro ambaye alikuwa anaitwa Zibora akarudi huko akamuelezea kwamba angependa kwenda kuangalia watu wake katika nchi ya Misri Ukiangalia katika kitabu cha mwanzo hiyo 4 Musa akaenda kwa Jetro akamwambia nipe ruhusa niweze kwenda kuangalia ndugu zangu huko Misri nipate kujua kama wako hai ama iko namna gani ndipo basi yakapata kibali kupitia kwa watoto yeye na mke wake na watoto wawili ambaye alikuwa amewapata akaondoka uelekea safari ya nchi ya Misri hakufunua hasa siri yenyewe kwa sababu labda Jentro angeona kuna hatari ya hawa watoto na angemkataza njia kwa njia moja ama njia nyingine Angekataza kwenda na mke wake na watoto lakini ni ya kwamba alipowezza kuelezea akaweza kupewa kibali aondoke Nadipo basi hasira ya yule mfalme ambaye alikuwa ni farao aliyekuwa kusudia kumuua Musa Mungu akamfunulia ili Ilimtia hofu sana vile atakavyoenda kukutana na huyu mfalme lakini Mungu akamfunulia kwamba yule mtu amekufa. Lakini tunaona Mungu kwa kweli alikuwa bado anaangalia Musa. Kuna maagizo ambaye Musa alikuwa bado hajatekeleza hasa kwa watoto wa, kwa, kwa mtoto wake huyu wa kiume. Na ndivyo Biblia inasema alipo, alipo kuwa njiani Musa akaweza kushikwa na Mungu na maraika alikuwa anataka kumuua na hakuna maelezo zaidi inayoelezea elezea katika bibiria ni nini hii lakini ukweli ni ya kwamba Zibora bora ndiye aliyokuwa amekatasa Musa kufanya yale yanayostahili kufanywa kwa wana watoto wanaume yani Mungu alikuwa ameagiza ni lazima watahiri wakiwa na siku nane lakini Musa alikuwa hajatekeleza jambo hili ikiwa kikwazo ni huyu mke wake alipoona Musa ameshikwa na anakufa yeye mwenyewe ndiye aliyostahilisha yule mtoto na akaweza kufanya yale yanayostahili katika hali ya kufanya watoto wake kuwa walidi katika ahadi ya Mungu. Na ndipo basi mtoto ni mtoto huyu wa nyuma alikuwa amekatazwa ku, kutahiri na huyu Zibora. Lakini sasa huyu mama ndiye aliyomtahiri huyo kijana na Musa akaachiriwa Kama sivyo basi inaonekana ya kwamba ikawa Mungu amependezwa na jambo lile na ukweli ni ya kwamba wakaendelea na safari lakini baadaye nyuma baadaye pale Musa aliona labda kutakuwa na hatari kwa hawa familia yangu akawarudisha nyumbani akawambia nyinyi rudini waacheni mimi niende na ndipo basi tunaona ya kwamba katika nyakati za kufunga historia ya ulimwengu huu Watu wa Mungu watakao kuwa wameitwa na Mungu. Watu ambaye watakuwa wamekataa kutimiza maagizo. Mungu anasema, maraika hawezi kuwalinda wale wanaovunja sheria za Mungu. Musa hata kama ameitwa na Mungu na hata kama anaenda Amek ameshikwa na malaika na amefinywa kana kwamba anataka kuangamizwa kwa sababu alikuwa hajatii maagizo yake Mungu. Sisi tumeitwa, Bwana ametupatia sheria zake kumi amesema hii ndio tabia yangu nataka muweze kuwa nayo ndani ya mioyo yenyu ili muendelee kukaa mkiwa watoto wangu katika ulimwengu huu, dunia yote iweze kudhihirisha, ya kwamba nyinyi ni watoto wangu mliozaliwa si kwa mwili na damu, bali ni kwa njia ya neno. Lakini wengi tumeendelea kusema ya kwamba sheria za Mungu hazina maana sisi ni watu wa agano jipya, sisi hatuna haja na agano la kale. Mungu die Mungu wa Ibrahimu ambaye katika agano la kale. Mungu wa Isaka ambaye yuko katika agano la kale. Mungu wa Yakobo ambaye yuko katika agano la kale. Na agano la kale wapendwa linadhihirishwa kutimiza yale yaliyokuwa yameahidiwa na Mungu katika agano jipya. Hivyo agano la kale na agano jipya ni maneno ama ni neno la Mungu ambale ambayo haliwezi kutanguka kwa njia yoyote ile. Hebu Mungu atusaidie ili Mungu wa gano, ambaye aliagana na wazazi wetu wa kwanza Ibrahimu Yakobo na uh, na Isaka tuweze kutii sheria zake maana wakati huu wa kufunga historia wale watakaoweza kutunzwa na malaika katika stabu kubwa inao kujilia wakristo wote wa kweli ni wale tu wanaoti sheria za Mungu. Lakini ikiwa unavunja sheria za Mungu, ukweli ni ya kwamba malaika wa Mungu hawatakutunza. Ni ombi langu ya kwamba Mungu wetu aandike sheria zake ndani ya mioyo yetu ili hata wakati wa mwisho tuweze kutunzwa na Mungu na tuweze kuhifadhiwa na malaika wa biguli Mungu atubariki zote na aweze kubariki neno lake aweze kubariki red, radio hii ya baguzi grobo. na mpango wake katika ulimwengu mzima uweze kukamilika ndani ya Yesu hebu tuombe baba katika jina la Yesu tunakushukuru sana kwa ajili ya kuwa pamoja nasi katika mpangilio huu neno na tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu na zaidi yako hakuna mwingine agano lako ni la milele na haliwezi kutanguka hivyo baba wa biguni tunaomba utusaidie kusimama imara katika neno na ndivyo neno linavyoendelea kusimama na sisi tuweze kujimudu kusimama hata katika wakati wa mwisho tunaona ya kwamba wewe hauna njia ya kando Musa alipokataa kutimisa maagizo yale uliokuwa umeagiza watoto wako hata kama alikuwa anasikiliza na kutii na kwenda safari uliomwambia aende ni lazima ungemkumbusha ya kwamba kwako hakuna shortcut. Na hivyo akafanya wajibu wake zibora ambaye alikuwa amemkataa Musa hapo mbeleni. Baba hata na tumeweza ku, ku, ku, kupungukiwa na kutotii maagizo ya mengine yako kwa sababu tunazisababu vinavyotufanya tufanye hivyo. Lakini we unadhihiriza wazi kama vile ulivyofanya na baba zetu ndivyo unavyofanya na sisi na hakuna mkato katika njia ya wokovu. Tubariki na uwe pamoja nasi hadi takapokutana siku ya kesho. Ni ombi letu kupitia kwake Yesu aliye Bwana na Mkombozi wa maisha yetu. Amena.